BILDUAK BADEMUZ ERRESANI IZI DUGUT EBOERAN AIN BORBINA IZANI RISI ASKO DAUDE EZ DIN Oitik ez datorren ez aldaketaxako nik Eret orzen aniben mundu ode baldu zer onik Or migoik ez da izango onie u txiko di onik Or migoik ez da izango onie u txiko Zitugu maiteko maite gure bazterrak Urraibaiko padurak ta mendiganien ederrak Nork esango luke klima aldaketari gerrak Zementuz beteko dikiu zela eta urlasterrak Horretan da diltan presa, eskuineta eskerra, korbatat amerikana, berde dunei eskerra. Korbatat amerikana, berde dunei eskerra. Negozio digan hurra, ura eta aiztea. Sortu diguten sistema dugu olako kochea Ta eztenez salgarria, mustro baten etxea. Naigute poposio jarrita Berbez Margotzea, prantxizioa ote den, nahi nuke argitzea, betikoek, betikoa egiten jarraitzea. Betikoek, betikoa egiten jarraitzea. E guzkia ta haizea poltzikora sartuta denona beart lukena eurentzako hartuta aberazten jarbaitzeko mugara beartuta ez alduzue enzuten lurra arnastesduka oso tasunaren kontra da daukagun disputa. lurrarekin batera geukon denatzen gaikiuta. Lurrarekin batera geukon denatzen gaikiuta. Mila ezeker, Euskal Herria. Arratza leon guztioi, poze maten du gaur hemen horrelako jendetza bildu izanak. Zorionak guztioi! Azkunde, ekonomikoaren izenean ematenari denetengageko lurraldearen zuntziketa ez da berria. Eta oparotasunaren izenean gutzi batzuek poltzikoak detetzea ere ez. Orai, franzizio energetiko eta ekologikoaren izenean inpozatu nahi izkitu zen behiriztagarrien zabalpenez marsiboak. autopista elektrikoak. Ariadua hundiko trena eta bestelako Amerika proiektu. Noa ez, evitagoen dresel eta dela diote eta transizio ekologikoa emateko ezin besteko badintza dira gailera. Tishte, txar baten hitzula du. Baina ez, e-realitate gordin gordinada. Opoxanturituzten, proiektuak egitea lortuko balute gaurigun du samu zen dudun e-skoalegiko baina betriako aldatuko hitzateke. Nekasal eta abentzain lurxain asko galduko gehietuzken. Komunalak ere, gibatuzatuko hituzke, hituzkete, jada martxan dagoen test jabetze, etengabeko prozesua areagotuz. Eta horren lagia den biodiversitatearen jageran, atzera pausu handiak emanez. Finean, Hongabemenndi ekologikoa zakon du. Argi eta garbi ikusten ari gara, burutu nahi dituzten proiektu hauek instituzio eta enpresenerkarlararen emaititza emaitza direla. Europatikazi, ikasi, Espaini Harreta frantziar estatuetan jarraitu eta Nafarroako naizea eko gobernuetan parte hartzen duten alderdi politiko guzti guztiak itxuraz berdeak diren enprese mesedetan ari dira lanean. Legeako hartuz, finantziazioa erraztuz, herritarron artean propaganda egin eta nahazmena sortuz. Era berean, herri batzorden erabakiak ari dira urratzen. Autoritarismoari bidea irekin haian. Gaukoa bezala komunizazioa egunak ez zin bestekoak dira. Instituzio eta empresarien harteko alientzia hori haure egiteko. Gero eta gehiago gara nukaren defentsan gari garen eretarro. Esparrua eskotatik, baserian hasi da bukatu. Oso egun ezberdinetako pertsonak elkartu gira. Egin nahi dikusten ashtakegien hauen dimensioaz jakitu. Eta lanianak ibiak, lukeren defentsan mobilizazeko presz, horietako asko bidugara gau Ante la falsa transición climática que nos quieren imponer vía instituciones desde un poder político supeditado al poder económico, nos hemos reunido hoy aquí para que este poder popular organizado les frene los pies. ¡No! Decimos no a esta barbarie. ¡No a todas estas empresas que pretenden seguir acumulando más riqueza a nuestra costa! En esta situación de crisis socioecológica, sin precedentes, pretenden, una vez más, aprovechar la ocasión para un único beneficio, la acumulación del capital. Hoy nos manifestamos aquí las personas que estamos dispuestas a movilizarnos y a trabajar en defensa de este territorio, dejándoles bien claro que no les vamos a permitir seguir con sus planes, nos tendrán en frente. lugaru bete. Maintan oheretean izandugu bilakaera ikusi, gaude. keskaz eskas bigarrenditzen dira. Mugaren suçiketa tauk gurutzeko asuak ditenek. Lugarlea honiko poliko energia tipoario paritzean egitargo gure beharrak jasotzeko ditugun gestak onparitzen dizkiete. Egitarok hori gopoldoaren eskuetan utzita. Auzia onartze finala. Guk osenosen ezaten diegu. Ez gaude zalgai. No estamos en venta o nepa vendre. Ez gaude prehistorie inmen egiteko. Are gutxiago gure burua eta lurraldea kapitalari eskaintzeko. Gazteekin, urrengo belaunaldiekin, ere badugu kompromiso bat. Pertsona guztientzako Euskal Herria bizirik Mantentzea. <gülüyor> Xaregia bisiklik xarepik. Mugaren betsai zana. Auhera ia gaitzeko agurari ertzipo diou eta borro karekin ia gaitzeko mailartzaren 26an kolitza mendira igodo den mendi marcha nazionalian parte arteko bombitapena litzatzen dizueni. Desde Euskal Herria-Visiri nos comprometemos a seguir trabajando hoy y mañana en la defensa del territorio de Euskal Herria. Y para seguir con la lucha os invitamos a participar en la Mendi Marcha Nacional que realizaremos el próximo 26 de mayo al monte Colitza. Este es nuestro camino. Continuamos con la lengua. Seguir sagu, pide Peretti. Birik! Jaizik aurrea maitzeko norbaitek bekaurekoa egutzi du Borbaitean. Horto informazio puntuan egongo da eskura bai. Borbaiten eta aurrekoak dira hauek. Bingo. Eta bigarrenik hemen kioskoko saioa maituta nabarmentzea tokiko zagardoa eta gazteig osoa izango duzuela emeneatzean, eskerrik vale? asko, gero arte. Atera, patrika nuzue, papertxori, iraun bizia euskal ekologikoaren ezerkiaren estreñaldi masikoa higo deu. Atera, atera. Atera, atera. baites